Az ülést ezennel megnyitom Szép jó estét kívánok a Demokrácia ZRT részvényesvénynek És már is köszöntöm első interjú alanyomat Aki Cserbalkovics András a Fidesz helyettes szóvivője Szép jó estét kívánok Jó estét kívánok Mondom, hogy hallgattuk együtt az imént Az önök által is támogatott Főpolgármester jelöl Tarlós István egyik hirdetését Én pedig elhűlve hallom azt, hogy mindkét nagy főpolgármester jelölt, vagy mindkét esélyes főpolgármester jelölt, Demszki és Tarlós egyaránt, kampánytémává tette a szabadságtéren történteket, és én ettől egyre másra elhülök, hogy, hogy milyen, milyen mértékig vált gátlástalanná a politika Magyarországon, hogy ez is már egy kampánytéma, hogy lerombolták a szabadságteret, és hát persze egymásra mutogatnak. Az egyikük, Demzki arra, arra hívja fel a figyelmet, hogy a felhetszelt jobb oldal, a másikuk pedig Tarlós arra hívja fel a figyelmet, hogy a város értékeit megvédeni képtelen Demszki? Igen, én alapvetően egyetértek ezzel az értékeléssel, bár hozzáteszem, hogy egy kampányidőszakban nagyon nem is tudnék olyan témát mondani, amiben nincs valamilyen jellegű politikai motivum, hiszen mindenbe bele lehet ezt most tenni, vagy bele lehet sok esetben magyarázni. Egy kampányidőszak az erről szól, az más kérdés, hogy ez a mostani kampányidőszak, ez eltér, nem csak az önkormányzati választásoknál megszokott kampányidőszakoktól és kampánytémáktól, hanem talán még abban is egyetértünk, hogy az országgyűlési kampányidőszak kampány témái sem ilyenek szoktak lenni. Hát ez a kampány sokkal inkább arról kéne, hogy szóljon, hogy merre megy a villamos, meg, meg mi lesz a szemétégetővel, meg ilyesmi. Meg Már hát megy a villamos? Hát igen, igen, Budapesten ez egy aktuálisabb fordés. kérdés. Ez igaz, de sokkal inkább azt látom, hogy a Fidesz ezt a választást, ami önkormányzati választásnak indult, és remélhetőleg az is marad, valami másra is felkívánja fel használni, tehát valami mást is felkíván mutatni. Tehát a kommunikációjukban a meg, megjelennek az elemei annak, hogy nem pusztán önkormányzati választásról van szó, hanem egy bizonyos népszavazásról, egy bizalmi szavazásról a, a gyurcsánykormány legitimitásával kapcsolatban. Ugye közjogi értelemben természetesen önkormányzati választás kö következik október 1-én, tehát senki nem akarja közjogilag azt mondani, hogy ez népszavazás. Politikailag tekintjük ezt, szerintem helyesen fogalmazott egyfajta bizalmi szavazásnak, és ennek nagyon egyszerű oka van, ami jelentősen eltér, ugye ez az önkormányzati választás a tekintetben a korábbiaktól, hogy volt egy országgyűlési választás, volt egy kampányot, elhangoztak nagyon komoly kampányigéretek, majd néhány hét múlva egészen más történt már a kormányprogramban is, majd a kormányprogramhoz képest a május-június-július hónapban a parlament egészen másféle törvényjavaslatokat, tartalmi elemeket szavazott meg, amit a kampányban a kormánypáltuk ígértek. Mivel e, ugye gyökeresen eltér a korábbi gyakorlattól, ezért mondjuk az embereknek joguk van most erről, ha más nem politikai értelemben állást foglalni október elsőjén. Ezért mondjuk mi azt, hogy ez egyfajta bizalmi szavazás, vagy népszavazás, ami vasárnap vár Hogyha ez egy bizalmi szavazás, akkor nyilván van tervük, vagy forgatókönyvük arra, hogy mi lesz akkor, ha a társadalom az önök olvasatában megvonja a bizalmat, mert mert ez pusztán csak az önök olvasata, az alkotmány azért a magabetűivel nem, nem írja jóvá azt, hogy, hogy milyen politikai olvasatokat lehet alkotmányos következtetésekből levonni, vagy hogy fogalmazzak, tehát hogy a, ezt, ezt, ön, ezt önök politikai célokra kívánják felhasználni ennek a választásnak az eredményét. Tehát gondolom van egy akciótervük arra az esetre, hogyha a társadalom széles körben vonja meg a bizalmat a Polgármester jelöltektől, meg a önkormányzati képviselő jelöltektől, az önök olvasatában pedig a Gyurcsány kormánytól. Tehát mi történik, hogyha önök ezt a választást, ezt a önkormányzati képviselő választást megnyerik még hozzá fölényesen, elsöprően megnyerik? Akkor mi lesz a következő lépés? Ja, úgy érezzük, hogy amennyiben ez a forgatókönyv fog beigazolódni, akkor az emberek azután, hogy becsapták őket, azok után egyértelműen véleményt formáltak arról, hogy ez az irány, ami a kormány vet április követően azzal ők nem értenek egyet, és nem adják hozzá a támogatást. Ebben az esetben mondtuk mi azt a politikai megoldást, aminek természetesen alkotmány jogilag a vonatkozó rendelkezéseket két törvények tekintetében meg kell hozni. Úgy érezzük, hogy Úrcsány Ferencnek ebben az esetben mennie kell, föl kell állnia egy szakértői kormánynak mert a senki nem vitatja, hogy nagyon komoly reformokra van szükség. Ahhoz, hogy ezek a reformok azonban sikeresek lehessenek, mi úgy érezzük, hogy a lehető legnagyobb társadalmi összefogásra és megegyezésre van szükség, emögött a reformintézkedések mögött. Ezt úgy érezzük, Gyúcsány Ferenc nem tudja megteremteni, viszont úgy érezzük, hogy egy pártpolitika fölött álló szakértői kormány, abban a pártok megegyeznek, az képes lehet-e mögé a társadalmi bázist odatéve rövid távon, tehát egy-két éven belül megoldani ezeket a problémákat, vagy legalábbis kedvező irányba lindítani az országot. Ez az önök programja, vagy hát az önök terve, de nem kaptam meg az, a konkrét cselekvési tervüket, tehát hogy mit fognak tenni, tehát mi az útja annak, hogy önök ennek a önkormányzati választási eredménynek, az elsőprő győzelmüknek a birtokában alkotmányos eszközökkel eszk tehát azt mondják, hogy akkor önök fel lesznek hatalmazva arra, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy radikálisan, határozottan politizáljanak, azt gondolom, hogy az előző öt évben sem tettek mást, hogy határozottan meginduljanak a kormány ellen. Úgy gondolom, hogy ezt, ezt Áder János négy éven keresztül a parlamentben minden nap, minden alkalommal... A alkotmányos keretek közt, közti mozgástér teljes igénybevételével már megtette. Tehát mit jelentsen ez? Tehát megint, egy, megint egy lebegtetés van, amihez a fi, amiben a Fidesz nagyon jó egyébként, hogy, hogy akkor aztán megkapjuk a legitimitást ahhoz, megkapjuk a felhatalmazást ahhoz. Hogy mihez is? Ahhoz, hogy tárgyalások útján, tehát tárgyalásokat kezdeményezve az ellenzék a kormánypártokkal, azt nézzük meg, hogy hogyan tudunk együttműködve, konszenzusra törekedve ebből a politikai zsákutcából, amiből megítélésünk szerint az országban közösen kitörni. Értem, Ez azt jelenti, hogy, az, hogy, hogy a tárgyalások a folyamán... Az, az semmi más nem jelenti jogi, politikai, az alkotmányos eszközöket figyelembelül lehetőségeket. A legjobb lenne természetesen ezek tárgyalásos konszenzusra törek, és együttműködés útján állnának elő. Ez azt jelenti, hogy tárgyalások útján önök bizonyos MSZP, illetve SZDSZ képviselőket átszabítanak az önök álláspontjára akik ezek után mondjuk egy bizalmatlansági indítvány keretében lesz a Gyurcsány Ferencet, ön ezt egy reális politikai forgatókönyvnek tartja, annak alapján, hogy most lesz egy választás, ahol a papírra nem az lesz írva, vagy ön szerint legitime a Gyurcsány kormánya, hanem az, hogy ön kit szeretne a kisközösségébe polgármesterként látni, csak kíváncsi vagyok, hogy ez a reális politikai forgatókönyv? ugye abból a feltételezésből indultunk ki, amit önvetett föl, hogy október 1-én nagyon komoly győz, arányú győzelmet adott az ellenzék, azaz a Fidesz. Az ebben az az Igen, ez a, fel, ez a felvetés, és ez valószínűsíthető is egyébként. Ha, ha ez így fog történni, akkor úgy érezzük, hogy az MSZP-n belül is reálisan azok a ma Háttérbe szoruló vagy egyáltalán meg nem jelenő hangok, azok meg tudnak felszínre tudnak törni, amelyek nem biztos, hogy mindenben egyetértenek Gyurcsány-Ferenc politikájában. Mi ebben reménykedünk, mi úgy gondoljuk, vagy talán reméljük, hogy vannak ilyen hangok az MSZP frakciójában, az MSZP vezetésében is, és ebben bízunk mi október 1 után, hogy természetesen alkotmányos eszközökkel, például bizalmatlansági indítványjal, a gyógycsányferenztől meg lehet a bizalmat vonni a parlamentben, abban az esetben, hogy ő nem teszi ezt meg maga, és nem mond le maga, amit egyébként többször kijelentett. Tehát ebbe a forgatókönyvbe én magam nem bíznék, hogy ő maga lemond. Az meg azt is mondja, hogy azért nem is mond le, mert most jelenleg, ha ő lemondana, akkor ebben a huligánoknak adna egy jelzést arra, hogy ezek az akciók, ezek eredményesek. Tehát ezekkel el lehet érni azt, hogy hogy politikai döntés szülessen, és ez nem egy jó módszer, mondja az Júsej Hát Lehetséges, hogy már a huligánok akciói előtt le lehetett volna mondani, és akkor senki nem gondolná azt, hogy a miniszterelnök enged a zsarolásnak. Én úgy gondolom, ha vasárnap este megteszi a politikai következményt, akkor ma erről ugye nem beszélgetnénk, nem tette meg, utána voltak erőszakos cselekmények. Hozzáteszem, hogy ugye egyszerre zajlottak békés demonstrációk, is zajlanak mind a mai napig az ország számos helyén, és ezen elkülönülten éjszakánként esténként voltak erőszakos cselekmények, szerencsére az elmúlt napokban ezek visszaszorulni látszanak. Tehát mi úgy érezzük, hogy nem a az ő általa fogalmazott, ö, ö, hát hogy mondja, erőszakos tömeg ö, nyomásának kell neki engedni, hanem egy október 1 választásnak kell engedni, ahol a választópolgárok valószínűleg nagy számban elmennek az urnákhoz és szavaznak, és természetesen mi úgy gondoljuk, hogy ebben a helyzetben ezt nem lehet függetleníteni az országos politikától. Túl azon, hogy a helyi politikai ö, játékteret, mozgásteret határozzák meg a választók, túl azon kifejezik az elmúlt hetek, hónapok eseményeiről is a véleményüket. Ez sem tarthatja figyelmen kívül. Ha pedig ő figyelmen kívül hagyja, akkor úgy érezzük, hogy az MSZP-ben belül lesznek olyanok, akik ezt nem fogják figyelmen kívül. Mi ebben reménykedünk. Cserpalkovics András, nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm a lehetőséget viszont hallásra. Viszont hallásra. A vonalban van Fáradí Tibor, aki a humanista pártnak az elnöke. Köszöntelek. Jó napot kívánok, sziasztok. Demonstráltok a TV előtt kilenctől, a tévé háta mögött, mert ugye a tér még le van zárva. Így van, fél kilenctől demonstrálok ja. a Nádor utcai bejáratnál azért, mert a Magyar Televízió, a Közszolgálati Televízió tart egy vitát. Azok a fővárosi politikusok között, akik listát tudtak állítani az önkormányzati választásokon a fővárosban, de nem hívták meg az összes listavezetőt, hanem csak 6 a 9-ből, és kizárták a humanista pártot, a Budapest Társaságot és a centrum pártot. Azért tiltakozunk, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel sérül a jelöltek egyenjogúságának az elve, és a kisebbségi vélemény vételének és az elve, amik egyébként törvényben szabályozott elvek. Milyen indoklással zárták ki? Egy olyan logikai konstrukciót állítottak föl, hogy azoknak a pártoknak a fővárosi listavezetőit hívják meg, amely pártok képesek voltak fő jelöltet állítani. Most én azt gondolom, hogyha azt nézzük, hogy az a kritérium, hogy ki tudod főpolgármesterjelöltet állítani, akkor hívjuk meg a főpolgármester jelölteket, Ha pedig listavezetőkkel csináljuk a vitát, akkor azoknak kell ott ők. és ők. Aki Akik listát állítani. Jó, tudnak állítani. nyilvánvalóan ez, ez egyfajta trükk, ami arra szolgált, hogy ki szórjon bizonyos elemeket erről a tanácskozásról. Szerinted miért? Hát a következő, a legjobb az lenne, hogyha csak arra tudnánk gyanakodni, hogy itt egy technikai nehézség van, 9 emberrel nehéz vitát szervezni, és, és hogy ebből fakad minden. Ez lenne talán a legpraktikusabb. A másik az az, hogy ugye a médiában ez a vita úgy indult el, hogy a Demszki Gábor, az SZDSZ listavezetője kihívta az összes többi listavezetőt, azzal, hogy hangsúlyozta, hogy az összes listavezetővel szeretne vitatkozni, vitázni, mert ezt tartja demokratikusnak, és emlegette, hogy mind a kilencen ott kell, hogy legyünk, most sokan arra gyanakodnak, hogy ezt tulajdonképpen azért csináltam, mert szerette volna Tarlós Istvánt ö, olyan szerepben látni, hogy ő a Fidesz képviseli. Ugyanis már ez fog történni, hogy Fidesz és a KDNB képviseletében ott lesz Tarlós István, és ez, ugye ez egy nagy pont. De akkor nem lesz ott Demszky a saját logikája szerint. Demsky ott lesz, mert ő az SDSZ listavezetője, és ott lesz az MSZP listavezetője. De ha csak tennek. akkor vállalja a vitát, hogyha mindenki ott lesz, és önök nem lesznek ott? Hát én nézve... Változott néz, néz, ez, ez, ez a... az az egy találgatás... Mérföldkő? Hogy... Akkor változott ez a mérföldkő, amit Demsky magának lefektetett? Hogy... Igen, én azt gondolom, hogy Demczkinek az lehetett fontos, hogy, hogy Tarlós Istvánnal, mint a Fidesz jelöltjével kerüljön vitapozícióba, pozícióba, az kevésbé, hogy a kis pártokat is egyenlő juttassa. Ez, ez az egyik és akkor én nagyon csávó vagyok hogy el mondani az ellen tehát a másik félnek a véleményét is, akkor is, hogyha nincsenek éppenséggel itt ők azt mondják, hogy ezek a politikusok tehát az MTV képviselője azt mondja, hogy ezek azok a pártok amelyeknek országos jelentősége van tehát hogy ők az ő képviselőiknek van Neki valami. van erre egy hőmérője? Tehát van egy országos jelentőségű hőmérője? Ez bedugja bizonyos pártok hóna alá, és hogyha nem mutat elég pirosat, akkor ő azt mondja, hogy sajnos nem. Hát a kérdés az találó ráadás, ez a hőmérő nem is mutat túl pontosan, ugyanis hogyha megnéznünk, hogy mely pártok állítottak a legtöbb jelöltet ezeken az önkormányzati választásokon, akkor nem ugyanez a lista jön neki. Itt van például a KDNP, amihez különösebb közöm nincs, azonban ők kétségkívül sokkal, sokkal több jelölteket állítottak, mint például a listában résztvevő munkáspárt, mármint a mai vitában résztvevő munkáspárt. Tehát nagyon-nagyon egyelőre nem, nem érzem a koherenciát a magyar televíziónak az érvelésében, amit egyébként Csütörtökön az Országos Választási Bizottság meg is fog tárgyalni, tehát erről mi beadtunk egy panaszt, és erről lesz egy hivatalos határozat csütörtökön. Ö, nem lehet, hogy arról van szó, csak hogy még ennél a konkrét Demszki-féle érvelésnél maradjunk, hogy Demskit mindenki ismeri. Demszki az egy... egy egy toposz, egy mítosz, Demszki egy, egy megmenti me mítosz. Hát egyszer. igen, nekerülhetetlen figura, ő neki nincsen szüksége arra, hogy sokat beszéljen a tévében, mert 16 éve beszél sokat a tévében. Neki az a célja, hogy tarlós minél kevesebbet beszéljen, ezért ha minél többen vannak jelen, az Dembskinek annál jobb, mert annál kevesebb idő, időt kap tarlós, mellesleg ő is, de hát ő minden hétenben van a napkeltében és elmondja, hogy fő a város. Hát, én egyébként még vagyok annyira rossz, Májú, de van egy olyan kommunikációs megérzésem, hogy egy face-to-face -face vitától félt inkább a ezt a vehemens <gül> konfrontációt kereső stílusát, akarta ő szerintem megkerülni, és találni egy olyan vita terepet, ahol amellett, hogy felmutathatja, hogy mekkora demokrata is, mennyire hisz a kisjelöltek szabadságában is. Bár hát néha, ugye ahol dolgoznak, kulik a forgács, néha azért persze kisjelöltek, valahogy mégse fértek be azon az ajtón, de hát ez már nem. Demzki hibája, és akkor itt valahogy megoszlik ez a, ez a konfrontáció. Van, én van. Van. És, és én az, tehát az én álláspontom végső soron, tehát a találgatásokat Elfogadván azt is, hogy nehéz egy műsort szerkeszteni kilenc vitázóval. Azonban... Jó, ne ezt ne örög, ne nem, nem tudom kihagyni. De hogyha okay. az MTV nem tud leforgatni egy vitát kilenc okay. vitázóval, akkor az... nem, nem nagyon tudnak tévézni. Most nem, nem, nem tudok mást mondani. El. Igen, én egyszerűen azt gondolom, hogy, hogy itt arról van szó, hogy tudomásul kell venni, hogy demokrácia az nem egyenlő a hatékonysággal és az egyszerűséggel és a szórakoztató műsorok szerkesztésével. Hogyha van egy közszolgálati televíző, és van egy Pár olyan törvény, ami előírja az egyenjogúságot, a pártatlanságot, akkor egészen egyszerűen olyan műsort kell szerkeszteni, amiben egyenlő esélyekkel szerepelnek azok az emberek, akik listát állítottak. A választások az a pillanat, amikor újra kell keverni a kártyákat, és ezt nem veszi figyelembe a magyar televízió, hanem megint előveszi az elmúlt négy, meg nyolc, meg tizenkét évben már újra és újra elosztott paklit, mert ugye őket szoktuk meg, és akkor megint őket kirakjuk a tévére, megint ők vitáznak, és akkor megint köztük választhatunk. Pedig erről szól a jelölt állítás, ugye az ajánló szervénygyűjtés, hogy egy új kárcsa paklit készítünk. És akkor elméletileg, elvileg ugye egyenjogú jelöltek vannak, és akkor én is egy olyan csávó vagyok, mint például a Tarlós István, meg Demszky Gábor, meg Katona Úr, mondjuk legalábbis e tekintetben, hogy jelöltek vagyunk, és ilyen szempontból egyenjogúság illetne bennünket. Hát egy jogúság kötelezi az MTV-t, hogy egyenjogai járjon el. Ez olyan a kicsit az MTV logikája, mint hogyha azt mondaná, hogy Néze, a TV az egy esztétikai műfaj, én csak a szép arcú jelölteket akarom bemutatni, hát ez egy ilyen műfaj, tudod ez a tévé, ez egy vizuális műfaj, akinek szerintem nem ütti meg az arca az én esztétikai mert hát, az sajnos nem fér bele, hát ez egy ilyen műfaj, hát ne, hidd el, csúnya emberekkel nevé, nehéz tévés vitát lerendez. Szóval egyszerűen semmilyen Nincs semmi, se jogi, se logikai, se morális, se társadalomfilozófiai felhatalmazása az MTV-nek arra, hogy szelektáljon a jelöltek bemutatása között. Egyetértek, ez egy előválasztási folyamat, amit tulajdonképpen ilyenkor lezajlik. De hát valójában arról van szó, Igen. hogy egy cinkos együttműködés ö, zajlik a média képviselői, a tőke, Általában a pénztők, akik hát a kampányokat finanszírozzák, ez, ez régen nem titok, főleg a jót olyan gyalázatosan nem tartják be a pártok a pártfinanszírozási törvényt. Valamint hát a parlamenti pártok között, annak érdekében, hogy a körönkívül érkezők a körönkívül is maradjanak. Tehát, hogy bebetonozzák már eleve az 5%-os küszöbbel a parlamenti pártokat a hatalomban, akik nincsenek a hatalomban, nincsenek a, a, a, azok azáltal, hogy nincsenek a hatalomban, nincsenek a parlamentben, nincsenek a legnagyobb közgyűlésekben nincsenek a polgármesteri székekben, sokkal kevesebb nyilvánosságot kapnak a médiában, mivel sokkal kevesebb nyilvánosságot kapnak, ezért aztán az emberek számára nem válik világosá az ő programjuk, nem, nem lesznek választhatóak, tehát a demokráciának ez a pluralizmus, ami az alapja lenne az egésznek, ez papíron jogilag működik, csak hogy minden eszközzel, és főleg a média által, ez, meg, ez megkerülésre kerül. És e, ilyen módon jutunk el oda, hogy a négy pártot nem lehet gyakorlatilag, nem hogy leváltani nem lehet ki, egészíteni sem lehet már. Így van, hát ezt, ezt nagyon pontosan elmondtátok valóban. Tehát, Ugye még ez az is hozzáadódik, hogy a jelenleg hát uralmon levő és egymást váltogató pártok, tehát itt az egész elitre gondolok, ugye a rendszerváltáskor mindenki kapott nem tudom hány tucat székházat, tehát ilyen hatalmas előnyökkel indulnak finanszírozásilag, médiailag, és ez már a szavazatok mennyiségétől sem függ lást KDMP Nem véletlenül beszélek négy pártról, tekintet, hogy én a HDMP-t nem tekintem egy pártnak, tehát nem egy önálló párt, ez csak egy név, amik a Fidesznek bizonyos csoportjára utal. De, de mondom, tehát, hogy még csak különösebb szavazat mennyiséget sem kell megszerezni, hanem ilyen lobby alapon le lehet játszani azt, hogy valaki jelen lehessen a vitán, más, meg ne. Így van. Úgyhogy figyeljetek, hogy kaparjak én egy kicsit szóval kedves budapestiek lehet, hogy nem tudjátok, de a humanista párt listára szavazhatok, és legalább a honlapunkon akkor megnézhetitek a programot, amit ma nem tudunk bemutatni. Ez a humanista.hu? Humanistapárt.hu humanista. humanista. Ja igen, a mert el... a humanista.hu az a humanista mozgalomnak a honlapja. Így van, így van, így van. És itt van egy programunk, ami a legkülönbözőbb területekre ad humanista <hül> javaslatokat, lakhatáshoz való jog, oktatás, egészségügy, környezetvédelem területén, és valós demokrácia területén. És ez az, amivel találkozunk újra és újra. A, mostanában Magyarországon a formális demokrácia és a valós demokrácia közötti különbséggel, hogyha ide átvezethetem mondani, volt ez ugyanaz a jelenség, mint ugye a, a, a, a, ez a gyurcsány kormánya a kapcsolatban, ami ugye formálisan legitim, igen, tehát minden oké, okay, megvan neki a papírja, megvannak a szavazatok, e tekintetben valószínűleg nem volt semmilyen csalás, Azonban ez csak egy formális legitimitás, mert tartalmilag tudjuk, hogy egy átverésen és megtévesztésen alapul. Ugye hogy a gyanítható, hogy, hogy az ellenzék sem sokkal tisztá betekintetbe, de jó, nincsen róluk ilyen egyértelmű bizonyítékunk. Ugyanerről van szó most is, hogy, hogy elvileg, hogy a demokrácia megjelöltek, meg, meg egyenlősség, aztán más kérdés, hogy én eddig a legmélyebb interjút, és ez most nem lesz reklám, de a legmélyebb interült ez a választási kampány során egy katalán rádiónak adtam. Mert ott volt a fickó a Kossuth rádión, katalán rádióból, a Kossuth téren, bocsánat, és, és akkor meglátott bennünket, amikor a, a Bacsány Őrök volt egy ilyen humanista gyűlés, oda átjött, és akkor ő, ő úgy tényleg a részleteibe belement, és kikérdezett a dolgokról, ezt a magyar média részéről ezt az érdeklődést nem igazán észleltem, úgyhogy egyelőre a katalánok vezetnek. Na most ha a formális demokráciáról beszélünk, akkor legalább vigyázzunk a formára. Tehát akkor legalább meghívom ezeket a jelölteket, legfőjebb szarvasagancsokat rakok a fejük mögé díszletnek, vagy mondjuk nem kapcsolom be a mikrofonjukat véletlenül, vagy nagyon furcsán mérem az időt. Mert véletlenül ott romni kell a stopper, de itt még a formára se vigyázunk, könyörgöm. Igen, igen, kaptunk egy ajánlatot kettőször 40 másodperc a regionális híradóban. <gül> Hány órakor? Te a fél hét, egy kényt, Mi is Új, mi is, is akkor kezdődünk. És... <gül> <gül> Majdnem más éppen. Ó, oh, oh, oh. szóval, uh, van még itt egy kis részlet. Fölhívtuk Székely Ferencet, az MTV képviselőjét, akit, uh, akit arról kérdeztünk, hogy vajon miért is uh, uh, szabják ilyen szűkre az ő vitájuk résztvevőinek a, a számát. Ő azt mondta, hogy ő erről nem kíván nyilatkozni szerinte ez nagyon világos, arról van szó, hogy ha nem tud főpolgármester jelöltet állítani, akkor nem, akkor nem, nem jöhet el a vitába. Más kérdés, hogy, hogy tudnak képviselő főpolgármester jelöltet állítani, ha nem jön el a vitába, és nem ismerik meg a, a, a választók egyáltalán a humanista pártot, hogy létezik ilyen, indul ilyen. Meg, Te meg, meg oké, jó, de akkor legyen ez a főpolgármester Most jelöltek. Vitelzen, világos világos. Szóval elhatároztuk, hogy megkérdezze erről Székely Ferencet, Székely Ferenc pedig azt mondta nekünk, hogy nem kíván erről nyilatkozni nekünk. Ez mostanában egyébként óriási sláger válasz. A Hatal hatalmas sláger nálunk egyébként, mert ezt már megdobta velünk egyszer Rogán Antal, de, hogy, de hogy kiegyensúlyozottak legyünk, később ezt megdobta velünk Horn Gábor, Úgyhogy parlamenti és ellenzéki zárkózónk is van, aki így mondta, hogy ő nem kíván. Ő a maga részéről nem szeretne velünk beszélni. Tehát, de tényleg úgy viselkedett, mintha szabad idejében tenne ez a dolog is mint hogyha én, én így magánemberként kérdeztem volna, nem pedig a nyilvánosság ö, ö, felhatalmazásával, vagy hát hogy is fogalmazzak. Szóval megtagadta tőlünk az interjút. De hát ez még hagyján, hát ők politikusok. Értelemszerűen ők a maguk részéről PR interjúkat szeretnek adni, és hogyha azt sejt, sejtik, azt orrontják, hogy ez nem egy PR interjú lesz, és nem alákérdezés lesz, akkor... Ö, akkor ők elzárkoznak. Na de amikor. Te gratulálok ezért a teljesítményért. Na de, na de amikor a sajtóképviselői nem nyilatkoznak a sajtóképviselőinek. Tehát Székely Ferenc az MTV részéről megtagadja a nyilatkozatot a Budapest rádiótól, akkor azt mondom, hogy az már a vég. Tehát, hogyha valakinek. Tehát tényleg, ha, ha valakinek tisztában kéne lennie azzal, hogy milyen is az, amikor kíváncsi egy ember véleményére, meg akarja azt osztani a nyilvánossággal, és az ő munkáját, akadályozzák azzal, hogy megfosztják őt azoktól az információktól, amelyekre úgy gondolom, hogy a nyilvánosság jogán a szabad sajtó felhatalmazásával jogosult, akkor hát az milyen hatással is van a nyilvánosságra, a demokráciára, a sajtószabadságra, stb. Tehát Székely Ferenc esetében ez a dolog halmozottan súlyos következtetéseket von maga után, legalábbis az én fejemben nem tudom, hogy te hogy állsz hozzá ehhez. Hát én, én külön nem térnék ki erre, én maradnék a politikai elitnél, aki szerintem ott kéne elkezdeni egy alapvető felújítást, és egyszerűen végre elszerejteni azokat a pártokat, akik egy olyan demokráciát csináltak, ahol attól a szótól, hogy párt az emberek behánynak, ahol attól a felvetést, hogy valaki pártot alakít, azonnal arra szociálnak, hogy ezt azért csinálod, hogy, hogy meg akarod szedni magad pénzzel, a, tehát, ahol a, a demokrácia egyik alapintézménye, nének olyan a, hogy is mondjam, a, a híre, hogy az maga egy, olyan, mint egy, mint, egy, mint egy nem tudom, sátánista gyülekezet, körülbelül ugye, ezen a szinten van a párt, Na és, és azt, hogy ez ideig eljutott ez a folyamat, ez a jelenlegi nagy pártoknak az érdeme. Ez sikerült kihozni a demokráciából. Úgyhogy én, én, én most, én, hogy ez az alkalom, és ki szeretném használni az alkalmat, hogy megköszönjem nekik a rendszerváltást, mert ez egy kiváló ötlet volt, és jó, hogy megcsinálták, és egy csomó jó intézmény lett. De azt hiszem, hogy amikor megcsináltak a rendszerváltást, akkor nem maguknak kellett volna szétosztani hosszú távra se a vagyon, se a demokrácia feletti rendelkezést. Hát és az a baj, hogy valószínűleg beengedni másokat is, legalább kezdetnek mondjuk egy vitába. utána, hogyha esetleg úgy gondolják a szavazók, akkor az önkormányzatokba, és esetleg egy napon, ne talán, még a parlamentbe is, ez a választókommunikáció szóval ide ne, ne, nem kéne kis sajátítani ezt De a... Nehéz, nehéz úgy bejutni az önkormányzatba, hogyha a tévébe nem jut be az ember? Nehéz, hát egyébként mondjuk még az önkormányzat, az még hagyján, mert lehet műrizni ezerrel, meg helyi szinten ismerté válni. Na de, a, között, na de a, a parlamentbe. Na de az, az más tiszta. Hát igen. igen. Jó, említetted, hogy köszönöd a demokráciát, csak valahogy, mintha elfelejtették volna olvasni. Tehát most már hónapok óta csak olyan megfogalmazásokkal, meg eseményekkel beszélünk, ö, eseményekről beszélünk, meg azokat kommentáljuk, ahol tipikusan ilyen demokráciai értelmezési zűr van. Tehát amikor igen. alapvető, hogy mondjam, demokrácia evidenciákat, tehát minden jelölt indulhat, minden jelölt megkapja maga a maga média felületét. Ez, ennek ez, egyszerűen olyan egyértelműnek kéne lennie, hogy az hihetetlen. De már eleve igazságtalanság van, hogyha a, a, a magántőke belép a képbe, és hát ugye bár, a politikába fekteti a pénzét, mert értelemszerűen a nagy politikai alternatívákba fekteti a pénzét, hiszen szeretnél látni azt visszaforogni. Ezért aztán a, a felületek nagy részében, például fizetett hirdetések, óriás plakátok, stb. Tehát a milliószor jobban tud élni. De legalább ott van az a szűk, szűk közszolgálati kötelezettség rendszer, amely az MTV-re van bízva és még azt is igazságtalanul aztják el. Pedig hát azzal sem menne sokra a humanista párt, ezt így magunk között lássuk be. Na és még csak ott érne véget az ív, hogy és mindezt teszi az értelmiségi réteg teljes egészének hallgatásával. Tehát gyakorlatilag ha megnézed az utóbbi két hétnek a, a média eseményeit, van az a 7 nyolc politológus, aki most házal, akinek most eljött a karácsony, akit most e egy nap három helyre hívnak. Na jó, még két-három szociológus és négy-öt történész tartozik a, a branchhoz és az értelmű, az, az egyszemhajós Andrást kivéve, gyakorlatilag teljesen kimaradt ebből a vitából. Tehát én nem látom a zenészeket egyik legkomolyabb, rendszerváltás óta az egyik legkomolyabb társadalmi vitánk van. És mindenki kimarad, én nem látok zenészeket, írókat, akárkiket erről beszél, filozófusok, hol vannak? Szóval ez döbbenetes. És ezekre az eseményekre, amiket te mondasz, ezek úgy úgy tűnnek el az értelmiség szem előtt, a gondolkodó újságot olvasó emberek szeme előtt, mint ott se lenne, mintha már nem is olvasnánk a demokráciát, fel se akadna azon ja, a szemünk, hogy ez... Bár, bár itt egy nagyon kicsit vitatkoznék, mert ilyen aktivista körökben én már elég sok petíciót láttam, meg, meg, meg levelet, meg stb. amit megfogalmazték és kiadtak. Nem biztos, hogy elegen, és nem, lehet, nem biztos, hogy olyan radikálisan, mint a, a hajós András, de hogy egyébként ezek a pet, ezeknek a petícióknak is az a sorsa sajnos. Hogy, hogy megjelenik három portálon, lehet, hogy adnak egy darab rádiós interjút, vagy, vagy, vagy lehet, hogy egy tévéműsorban megjelennek, és akkor azoknak annyi. Tehát azt gondolom, hogy az értelmiség egy része is azzal küszködik. Itt most én gondolok a radikális baloldali értelmiségre, akik kiadtak egy nyilatkozatot, vagy, vagy ilyen öko-politikai körökből is volt, tehát több védegyletes aláért egy, egy, egy nyilatkozatot, amit kiadtak, csak ezek is, ezek is valahogy lemennek a lefolyón, és akkor visszaadják a mikrofont azoknak a megszokott hangoknak, akik körülbelül abban tudnak gondolkodni, hogy te vagy a hibás az egészért, Viktor, te vagy az egészért hibás, és mondjál, leferi. Körülbelül ez, ez az a szint, amit, úgy, amit szeretnek, és hát, hát ez, ez eléggé sajnálatos. Károdi Tibor, humanista párt képviseletében. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk. Este kilenc ó, fél kilenckor a TV mögött találkoznak azok, akik tiltakozni szeretnének az mtv vel És kilenckor a tévében nem az összes fővárosi listavezető fog vitatkozni önök, Budapestiek szavazhatnak a humanista pártra is, meg a Budapest Társaságra is, és a centrumra is, akkor is, hogyha nem feltétlenül mutatják be őket önöknek. Ez a diszkriminatív műsorpolitika, ez pedig a demokrácia, az ERT. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Az MTV előtt demonstrál a humanista párt. Békés rövid demonstrációt tart két szervezet az MTV Szabadság téri székházánál, mivel a köztévé egyik vitaműsorából kimaradtak, értesült a Hávária Press. A Humanista Párt és a Budapest Társaság békés rövid demonstráció és látványos performance keretében kíván hangot adni sérelmének a magyar televízió mai, az önkormányzati választásokon induló fővárosi listák lista vezetőivel készülő vitaműsorába. A kilenc listavezetőből csak hatot hívott meg. Kizárva így a Budapest Társaság, a Centrum Párt és a Humanista Párt lista vezetőit. A demonstráló szervezetek szerint a vita ilyen feltételek szerinti megrendezésével sérülnek a vonatkozó törvényekben foglalt előírások, a jelölő szervezetek egyenjogúságának elve, a pártatlanság elve és a kisebbségi vélemények képviseletének elve. A kosútéri demonstráció szervezői egységesek, sem szervezői, sem politikai ellentét nincs közöttük, hangsúlyozza hétfő esti közleményében a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 és a Forradalmi Nemzeti Bizotmány nevében Takács András és Halász József. A közleményükben világossá teszik, hogy egyetértenek Makovec Imre és paplajos szándékaival, tevékenységüket jó szolgálati tettként értékelik, és segítő szándékukat nem vitatják, azonban a két szervezet már kidolgozta a megoldási javaslatokat is. Ezek között említik, hogy mondja le a Gyurcsány kormány, ki mielőbb egy idő. Előtti országgyűlési választást, az 500 os parlamentbe jutási küszöb eltörlésével az alkotmányossági válság feloldása érdekében alkotmányozó nemzetgyűlést kell összehívni, továbbá provokációnak tekintik azt a hamis hírt, miszerint életveszélyesen megfenyegették Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt. A közlemény aláírói szerint a kosútéri tüntetéssel kapcsolatban csak a két rendező szervezet a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 és a Forradalmi Nemzeti Bizotmány megbízottai jogosultak nyilatkozatot tenni. Azért játszottuk be ezt a két különbözőnek tűnőbe játszót ami az egyik az MTV és a humanista párt vonatkozásában, amit az imént említettünk és az imént tárgyaltunk a másik pedig Takács András vonatkozásában mindkettőben érintett az a Takács András akit köszöntök, jó estét, jó estét kívánok. szabad Magyarországért mozgalom elnöke és, és pillanat, pillanat tisztázok igen. én nem Magyarországért mozgalomnak vagyok az elnöke én a Kossuth -térit demonstráció, résztvevők egyik ügyvivője vagyok jó, világos örülök, hogy ez Köszönjük, köszönjük, köszönjük. Tehát akkor arról van szó, hogy önök, önök is részt vesznek az MTV előtti demonstrációban? Most nem. Tehát a, az a kérdés, hogy, hogy ez, a, ez az alkotmányozó nemzetgyűlés, amit önök összekívánnak hívni, ez... Nem, egy pillanat, nem mi hívjuk össze. Tévedés, nehézség. Mi annak a szükségességét mondtuk ki? Amely, amelyet hát nem most kívánnak összehívni, hanem De a, gondolom azután, hogy... Össze, bocsánat. Nagyon fontos. Szóval nem arról van szó, hogy a Kossuth tér hívná össze a nemzetgyűlés, a alkotmányozó nemzetgyűlés. Erre jogosítványunk nincs. A történelmi alkotmány szerint mai jogállás alapján a köztársasági elnöknek volna jogosítvány. Bilágos, hogy, világos, hogy nem a Kossuth tér közfelkiáltással hívja össze az alkotmányozó nemzegyűlést, hanem amelyet önök, amelye, amelynek Szorgalmaz... életre hívását életre önök szorgalmazzák. Így, így pontos vagyok? Így pontos. Na már most mi lenne a funkciója az alkotmányozó nem, nemzetgyűlésnek? Mi, mik lennének a sarkalatos pontjai azok annak az új alkotmánynak, amelyet önök indokoltnak tartanak? Először is a legfontosabb az, hogy a történelmi alkotmány jogforzítsonossága helyre legyen hálítva. Ez az alap. Ez mit jelent? Ez mit jelent? Hát azt jelenti, hogy 1944. március 19-én, amikor a németek megszállták Magyarországot, Magyarország alkotmányos jogállapota megszűnt. Mivel Magyarország szabadsága akkor szűnik meg, amikor valamilyen fegyveres erő vagy hatalom elnyomja. És ez milyen hatással van a mai politikai rendszerre, amivel önök elégedetlenek? Az, azóta nem lett de ez, de ez egy, ez egy absztrakt jogi... Akkor mondom, nem. Akkor mondom, nagyon ez, ez, egy jogelmi, ez egy jogelméleti kérdés. Ez a legnagyobb problémájuk? Nem, nem, nem, nem. Ez nagyon fontos gyakorlati. A történelmi alkotmánynak volt egy nagyon fontos passzusa. Mégpedig az, hogy hatalmi erő alkotmányt nem írhat, nem módosíthat. Ez azt jelenti a jelenlegi helyzetre ö, ö, adaptálva, hogy a parlamentnek nem volna joga alkotmányozni. Ez egy nagyon fontos kitétel. A másik ilyen fontos... Hogyan, hogyan fogják tudni ezt megváltoztatni? Hát ez politikai... De várjunk csak, ugyan, ugyanolyan alapon... erő lesz. De gondolom, ugyanúgy akarják választani, ugyanolyan alapon akarják választani az alkotmányozó nemzetgyűlést, hogy aztán alkotmányozzon. De nem párt alapon, bocsánat, nem párt alapon. Ha nem? Ha nem? Egyén jelölés alapján? Nem, a társadalmi szervezetek által felállított listák alapján. Tehát akkor, ö, akkor egész más, egész más ö, ö, ö, eredményre számíthat egy, ö, számíthatunk a választáson, ha mondjuk gyorsan a Fidesz meg az MSP kiállít egy-egy társadalmi szervezetet, ö, mostantól kezdve azok a magánpénzek, amik eddig az MSP és a Fidesz kampányára fordítottak, azok hirtelen az MSP és Fidesz által alapított társadalmi szervezetek. Hát Tehát magyar, minden szó, polgári igen, társadalmi magyar szocialista társadalmi szervezet, valamint Fidesz-Magyar Polgári Társadalmi Szervezet fog, fog megalakulni, és majd azok fognak kampányolni, azokna, azoknak a listáir lehet szavazni, és majd létrehívjuk létre az alkotmányozó nemzetgyűlést, ami alapjaiban fog különbözni az eddigiektől. Ez a terv? Akkor ezek akkor még tovább egyszerűsítem a dolgot. Ezért van javaslat a Kossuth érdek arra, hogy létre kell hozni a Nemzeti Kerekasztalt. Ez Nemzeti Kerekasztalnak volna. Feladata azt eldönteni, hogy milyen paraméterek mentén lehet ezeket a dolgokat elrendezni. Kik lennének ennek a kerekasztalnak a résztvevői? És kiválasztaná őket? A a, ennek a kerekasztalnak azok lennének a, a, a résztvevői, akik elfogadják az ala, alábbi alapelveket. Egy. Elfogadják a népszelség elvét minden szűkítés nélkül, vagyis nem kötődik a képviseleti demokráciához. Tehát akkor önök elvetik a képviseleti demokrácia elvét, Nem és... el, bocsánat. De a népszerség elvét nem kurtítom meg. De Ezt mivel kurtítom? Magyarorsz... De hagyd mondjam végig. Ma Magyarországon az a joggyakorlat és alkotmányos joggyakorlat, hogy a népfelség elve majd, hogy nem kizárólag a képviseleti, a parlamenti képviselet útján érvényesül. Ezért mondhatta ki azt az alkotmánybíróság, hogy a magyar népnek nincs joga, követelni akár népszavazás útján sem a szavazatok újra számlálását. Várjunk csak, a, a, akkor önök meg akarják változtatni az alkotmányt, és szeretnék, hogyha az alkotmányozó nemzetgyűlés az a magyar ö, politikai rendszert milyen módon ö, ö, ö, alakítaná át. Tehát ne, ö, nem lenne képviseleti demokrácia, hanem? Képviseleti ja, nem demokrácia nem maradna. Nem. Tehát képviseleti demokrácia maradna. Melyek a sarkalatos pontok az 5%-os küszöb eltörlésén kívül? Mert azt így értettem. Most azon kívül, most ez a népfelség elve, tehát így sorjáznak a beszélgetésünkben ezek az alkotmányjogi abstrakciók, amivel az átlagember nem túl sok mindent t -t tud kezdeni. Tehát hát mik lennének azok a konkrét intézkedések, ami által a magyar politikai rendszer, a magyar társadalmi rendszer megváltozna. Nézze! akkor legyünk most megint aktuálisak. A magyar köztársaság köz, el, elnökének nincs joga arra, hogy egy ilyen politikai helyzetben fel, felmondja azt a javaslatát, hogy, amivel Gyurcsány Ferenc miniszterelnök lett, egyszerűen nem tudja leváltani. De, miért, de, de a, a miniszterelnök az nem a köztársasági elnöknek felelős. A miniszterelnök a az a, a parlamentnek, parlamentnek elnök... felelős. Focsánat, a miniszterelnök, adta a te jelölte Gyurcsány Ferencet miniszterelnöknek. Ne haragudjon. Tessék nem értem. Tehát a, a Sólyomjátok. Sólyom, sólyom, sólyom László, László kérte fel kormányalakításra, de nem Isza, ő választotta, nem hanem a parlament. Nem, nem, nem. És ez fontos, ez, ez, ez fontos. Ha már az alkotmányoknál tartunk. Ön annyira nincs tisztában a magyar közjoggal, hogy ez már borzasztó. Ha ilyen emberek akarják a magyar közvéleményt befolyásolni, akkor ez... Én nem kívánom befolyásolni, tehát ön azt mondja, hogy a miniszterelnök a miniszterelnök nem a parlamentnek, a kormány, tehát ön azt mondja, hogy a kormány nem a parlamentnek felelős, hanem a köztársasági elnöknek, ön ezt állítja. Nem ezt Én egyszerűen csak azt állítottam, hogy a Sólyom László jelölte a Magyarország miniszterelnökévé Gyurcsány. Igen ő jelölte, igen. Azért, mert a legnagyobb, mert neki kötelessége, a legnagyobb parlamenti párt, miniszterelnök jelöltjét, nem ő... kötelessége, nem alkotmányos kötelessége. Neki annyiban ez szokásjog alapján történik, hogy nyilvánvalóan a legtöbb szavazattal bíró párt által jelölt, indítványozott jelöltet nevezi meg. Ö, ö, miniszterelnök. De ehhez nem volt joga. De ehhez nem alkotmányos kötelesség. De ehhez nem volt joga. Tehát, hogy akkor ezt kéne vonni tőle ezt a jogot. Milyen jogot? Hát, hogy, hogy ő jelölje, a, ő De kérje felkormány erő... fel alakításra. Én min... erről beszélek, én arról beszélek, arról beszélek, hogy a köztársasági elnöknek nincs jogosítványa ilyen belpolitikai helyzet után visszavonni felkérés. Egészen világos, ezért kéne ez az alkotmányozó nemzetgyűlés az önök álláspontja szerintek. Még egy, csak egy mondatos választ kérek. Önök látnak Súlyom László részéről bármilyen hajlandóságot arra, hogy ezt az önök által áhított, elvárt és kívánatosnak tartott alkotmányozó nemzetgyűlést összehívja? Csak akkor látok erre vonatkozó affinitást a köztársasági elnök részéről, amikor a belpolitikai helyzet nem tudja Elodázni ezt a kérdést. Hát nyilvánvaló, hogy addig, amíg csak ennyien akarjuk, mint most, nem fog ebben a dologban egyértelműen állást foglalni. Ebben mi tisztában vagyunk. Takács András, köszönjük szépen, további szép estét kívánunk. Szép estét, köszönöm. Félelmetes, hogy még zajlanak a kosutéren, elképesztő. Hát hogy ez, e, e, tehát hogy így ezt tudták összehozni. Ez engem elkeserít. Kedvez, kedves részvényesek, ennyi, ennyi volt már. Hát ezt tudtuk már a nyújtani, hát a, a, ezt a zavarosságot, ami a kosutérről ide behallatszott, hát ezért nem állunk jót.